بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب والسلام على سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وبعد پریвора او теми кою сам черасна нитио врата амрико доша остално мизенце а хмена јенда ствар а то الله عليه وسلم када посланик kada je iz Mekije došao u Beytul Makris ili Jerusalem na imen Belek Džibril je došao sa burakom kod kabe i poslanik s.a.v. se popio na burak a zatim je bio prebačen uh, s tom jahalicom jel, uh, iz Mekije do Beytul Makrisa kada je poslanik s.a.v. uzjaha u buraka, burak se je počeo trzati kao što životina i radi kad, je, kad joj se približi nepoznat insani a onda je Melek Džibril kazao joj smiri se Nikad časnije stvorenje nije tebe uzjelo. Ja. Smir se o najčastniji tvoj jahač koji je ikad bio. Što govori o dvije stvari. Da je u stvar na životnja i da su je i drugi prijahali. Nije poslanik s.a.v. A onda je borak premio poslanika s.a.v. iz Mekije do Betul Maqlisa. A onda kaže poslanik s.a.v. u hadisu koji je Isahi verodostojen. A zatim sam privezao boraka Na mjesto gdje su prijašnji poslanici vezali svoje jahtce, I je ušao Betumaktis u, u Mercedesu Laks. Odavde je lama izvukla laupčaka jel da su poslanici imali mjesto da jel imali parking mjesto. Fređanjeo. Da, da za one koji jel koji su koji da predavači tako za njega su nađeli najbliže mjesto. A onda su i ostali ih sebi traže jel okolo. Tako da iz Sirije poslanika sa selem neka el iz, iz ovog dijela izvukla jel, fajdu da su priješnji poslanici imali parking mjesta jel, pred, pred džamijama u smislu da su tu svoje ahalce vezivali jel, i, i ostali. To je da kažem jedna kretka, in se na ovu temu. A stvar o kojoj sam ja želio da govorim je koranski ajet narodna emanet ala sema u atju A mi emanet objave eh, povjerili э небесами и землёй فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا پس небеса и земля одбили да понесу тајтерет на својим плећима وأشفقنا منها واستكل استкнуле од وحملها الإنسان ا الإنسان يتایку епонио терет на својим плећима а он да аллах каже да се kojima opisuje nas in san, inna ukan valumen džahulah. Čovu su dvije, dvije osobine koje opisuju nas san. Prva je da smo valum, da smo s valimi, činimo nepravdu. To je prva osobina. A druga je da smo džahel. Te su dvije osobine, spomljete ovo. Znači da smo valimi, činimo nepravdu. I da smo, šta? Džahel. To su dvije osobine kojima Allah tebara kv. ta'ala opisao svoje robove u svojoj prementoj I to je tako da insan zalim u svojoj prirodi čini nepravdu. Čini nepravdu prema sebi. Čini nepravdu prema gospodaru svijetova. Čini nepravdu prema prema drugim ljudima. Čovjek je takav. Da je džahel, to je manje više poznato. Čovjek je Da Allah iz utrova majki izvodi vas, da je ta nemoj nešaj Ne znate ništa. Dovazite na svijet kao neznalce. Ne poznajete ništa a zatim kroz tasavanje, kroz odrastanje, kroz učenje određene stvari spoznate. Ali ove dvije osobine su negativne, jer ljudi uvijek voli da se kutarišu u njih. Neće niko dođi kazati, a ja sam zalim, ja, da se tim ponosi. Ljugo će uvijek da se opiše u najboljim svijetlu i se kao neko ko nije valim. Isto tako ljudi ne voli da su džaheljni. Ljudi ne voli da ne znaju. Ljudi se kako loše osjećaju kad nešto ne znaju. A to se najbolje očito je na njima kad se... Zade se u društvu gdje ljudi razgovaraju o nekoj teme o kojoj ti ne znaš ništa. Tu možeš istestirati koliko je ti je ružno kad ne znaš. Ne znaš. Nešto od toj tematice. Pa tako je, kad se zatekneš s ljudima koji znaju sve o autima, ti ne znaš ništa o autima, jel? i on počne obravljati nekakve dijelove i, ovo, i kubikaže i tako i tako. I ako to banalost jedna obična, u tebi dođe i pravati nešto kada bi ja nešto. Ja, da ja kažem, da ja dodam nešto. Izgleda onako ružno. Nih pet pričaju o tome ja samo šutim. Tako, insan ne voli da je džahul, jel, da je džahar. Al tako nas, stvorio, tako nas Allah stvorio. Ono što nas zanima jeste kako se kutarsati ovi stvari. Kako da se izdignemo iznad toga, da ne budemo dvalimi i da budemo džaharami. Objavom objava gospodara svjetova jedini je način da se insan kutariše zuluma i da se kutarše ovoga da bude džav. Fa ilam jeste džibu leke fa ilam nema je tebi una ahva'ahum. ako se oni tebi ne odazovu, no so ako se ne pokore objavi znaj da oni slijede svoje straste. Znaj da se odaljavaju da svoje straste da ostavaju oni svojim osnovnim osobinama. Ta su Zlalun i Džahul. Objava od gospodara svjetova. Jedna zanimljiva stvar jeste da kad pogledaš u Buharin Sahih, Buharin Sahih, knjiga koju Buhari Buharin napisao u periodu 16 godina, podijelio je na knjige. Podijelio je na knjige. Ja, tako se zove. Prvi poglavlja, kako je prevodi našem jeziku. A ta poglavlja, Buhari je u njih stale određena određene naslove tih poglavlja, podnaslove. Iz tih podnaslova ili naziva koje Buhari dao, izvlači se Buharije fik nego razumijevanje vjeri. Samim tim redosljed samih poglavlja o Buhari nije slučajan. Nego je, vidi se da je smišljeno napisano, da nije nabacano. Nego da ima određena metodologija koju se Buhari vodio, kad je to ta poglavlja reda. I za razliku od svi ostalih knjiga, te tematike i te vrste, Buharije vsahih je poseban po nekoliko stvari. Ali ova stvar se ističe. Naime, ako otvoriš Sahih Bukhari, a dostupan ti inšalvo, jer je preveden na naš jezik, vidjet da je prvo poglavlje kojim Bukhari otvorio svoju knjigu, zove se Kitabu Badil Wahi. Poglavlje o početku objave. Poglavlje, početak objave. Tako se zove. A onda otvoriš zadnje poglavlje Buhari I vidiš da je zadnje poglavlje u Sahih Bukhari Kitabu Teuhid. Ili knjiga o Teuhidu knjiga o teohidu. Znači u svih tih 7000 još nešto hadisa između, Buhari je započeo svoja, svoj govor sa početak objavi, a završio sa kitabu teohid, knjiga o teohidu. Kao da ti je želio poslati poruk Buhari i kazati ako želiš da skončaš na teohidu drži se objavi. Ili počni sa objavom. Ako želiš da umreš i predstaviliš na teohidu, onda se drži objavi. I to je jedini način da skončaš na Teuhidu, da se držiš objave i da kreniš sa objavom. To je Buhari meni i tebi poručio. Kitabu Bedi il-Wahi, ili knjiga, odnosno početak objave, tu Buhari stavio hadis u kojem ajša, radi Allaho ta' lana, premasu od poslanika, s.a.v. kako mu je dolazila objava. I sad hadis generalno nije toliko bitan za ovu našu temu. Ali je bitno ovo da je Buhari počeo sa objavom, a završio sa Teuhidu. Željaci nama poručiti, nemoguće nemoguće da skončate na teuhidu i nemoguće da se kutarišete onih negativnih osobina koje se nalaze kod vas, koje nam vas Allah opisao, osim ovim putem, da krenete preko objave. i da uzmete objav. Kad kažemo objava, tu ne mislim samo isključivo na Koran. Objava, obično se kod nas kad kažeš objava, misli samo na ono što je došlo u Koranu, što se nalaze među dvije korice mushafa. Međutim, to nije tačno. Objava podrazumijeva i hadis poslanika sallahu alaihi wa sallam. Znači ne samo Kur'an, nego je proširenje na hadis poslanika sallahu alaihi wa sallam. Ali je primarno to, kažemo, Kur'an. A obzirom da je sunat poslanika sallahu alaihi wa sallam, pojašnjenje tog Kur'ana, onda te dvije stvari stavljamo put. pod jedan krovi, kažemo, objava, to je Kur'an i, i sunat. Objava je Kur'an i sunat. Ono što se, čime je prožeta ta objava, poruka glavna objave, cijeli. Jeste samo jedna, a to je da si ti i ja rob. Rob. Da si, šta? Ovdje da roboviš. Da smo ja i ti došli od unjalog, da robujemo. I ni zbog čeg drugog nismo došli od unjalog. Kad bi se neko pitao koja je glavna je finalna poruka objavi, komotno mu ovo kazati. To je to. Objava je spuštena zbog toga da bi meni i bilo kazano o Allah robe. Samo si to. I nisi ništa iznad toga. Jer ti gospoda svijeta upravo tako i kaže. Oma halaktu džinna val inse ila li A džine i ljude nisam stvorio osim osim da mi robuju. Ale, glavna osobina naša, jedina titula koja nas objedinjuje i koju možemo staviti na svakog od nas, poput pečata, opečat će nismo mi da smo mi šta, robovi. Kada svakog od nas ima na sebi pečat, ti si rob. Ti si rob. Allah u Koranu poslanika vasallam, upravo opisuje ovim ovom titulum. Ja. Subhanel lazi esra bi abdihi. Lejlen. Kad sam sad govorio na početku o ovom Isra. Početak sure Isra ide upravo ovako. Subhanel lazi esra bi abdihi. Hvala neka je onaj koji je preveo roba svog. U noći jel, iz mešćidu l'harama u mešćidu l'aksa. Ali svog roba. Alhamdulillah, iladhi il enzale ala abdihi el-kitab. Da Allah govori Kur'an na drugom mjestu. Hvala Allahu koji je spustio svome robu u Kur'an. Ne vidiš da, da je poslanik opisan ovim ovom titulom. Titulom roba. Rob. I da poslanik sallallahu sallam nikad se nije pravo od ove titule. Uvijek ponosno isticao tu stvar. Da sam ja rob. To je što nama danas fali, da ponosno ističemo tu stvar da smo mi Allahovi robovi. I da nismo došli odredu nalogu da bi se zabavljali, da bi se igrali, da bi privređivali, da bi da... sve ove stvari moraju biti podrijeđene ovoj glavnom cilju. To je robovanje. Samim tim kad vidiš da je neko stavio svoj posao ili nešto drugo ispred robovanja, tu neki ima poradića. Čim čuješ da ima farze i radit raditi tako i te stvari, to znam naporemeća. Nikad niko kroz vjekove islama nije rekao da nije farz radit, nemojte vi radit, te samo lezite i tako doći da Allah s nikad, to niko nije propagiran. Da? Iako se nama priljepio je ta etiketa, da, da kad govoriš o robovanju u suštini kao da pozivaš ljude na nerad, a to nije tačilo, nego pozivam samo na ovu stvar, a to je da robovanju podrediš sve ostalo. Znači, robovanju moraš podrijediti sve ostalo. Jer ako se to ne desim, nisi ovdje, ne ispunjavaš svrhu zbog koje si stvoren. A stvoren si samo da roboviš gospodaru svjetova. Jedne prilike, jedan učinjan, kad prošao pored grupe ljudi, vidio da se zabavljaju, onako pretjeruju. Pa im kaže šta radite? Kaže, tako igramo se, zabavljamo se malo. Pa im kaže on, znači u Koranu kazao, i da faravte fe felab, ili je kazao Fa, Allah u Koran nije kazao kad budeš slobodan, igraj se nego je kazao kad budeš slobodan robuj Posveti se robovanju. ne želeći tim kazati jel, da nema mjesta tome da se čovjek nekad zabavi da čovjek nekad da oduška svoje duši ne, ali prioritet mora biti robovanje robovan zašto? zato što je vrijeme kratko vrijeme prolazi I ja i ti idemo kad sun završetku Samim tim je vama bitno Da se vrijeme iskoristiti kvalitetno Dok smo ovdje Jer će doć vakat već sutra Kaže gospodar svjetova Inna ađala Allahi iza jaa laju akhar Inna ađala Allahi iza jaa A kad Allahov ađal dođe Neće se odgodit nikad Neće se odgodit nikoliko jedna milistotinka Zanthiyeh kaži sekunda toj pune. Nijeti bitu odgođen. Ili kutje nugi prežel kivad na budu odgođen. Kaži gospodar se toha. Hattā īdā jā jāā āahdahum ul-maut, qaala rabbi irgi'oon. Akadnekum odgoviđ. Doģie smrt'un kaži poviđe gospodar ur-ratima. Qaala rabbi irgi'oon. L'aĀl-li īaĀmalo sāliha nfeema terek't kako bih ja radio dobra djela onom što je preostalo, daje mi barem dan još jedan samo, pa ćeš vidjeti pokornost. pokovornost, pa ćeš vidjeti kako sam iskren, pa ćeš vidjeti kako tebi robujem gospodan, pa ćeš vidjeti kako sam dobročinten prema svima onima koji su komen mene. Kella in kelimetunumaka ilua nikada, kaže gospodar se to. To su samo puke riječi koje on izgovara. Ma seleke kum fi sekar Halu, lem neku minel musallin. Wakunna ne hudu me alha stvari koju će ljudje dovesti u sekar jeste upravo ovo. Uh, Wakunna ne hudu me alha i din. I mi smo s besposličarima vrijeme u besposlice promodili. Tako kaže. Možda no značiti kad mi smo neracionalno trošli vrijeme. Jesi to priznali smo mi da smo robovi, ali pored toga smo htjeli da budemo nešto drugo. Napravo. Napravo zapratne moše. Samo je sključilo rob. I onaj ko se s tim pomiri, ko počne da iskreno istinski ispoveda robovanje gospodaru svjetova, taj će živjeti zadovoljnim i sretnim životom. Al kako sad pokazati to robovanje? Odnosno, na čemu stoji robovanje? A zapravo da robovanje Allah ili ubudijet, Allah ubudijet, da Allah božavaš iskreno, stoji na dvije stvari. Prva je ta vin, to je veličanje, a druga je al-mahabba ili ljubav. Znači robovanje Allahu sad biva preko ove dvije stvari. Preko ove dvije stvari. Preko veličanja gospodara svjetova s jedne strane i preko iskazivanja ljubavi prema gospodaru svjetova s druge, s druge strane. <coughs> Ta'azim. Veličan je Allah. Dovoljno je čovjeku to da svakodnevno dok klanja namaz obrati pažnju samo na zikrove koje izgovaraju namazu i da on ima malo promisli i da vidi svu veličinu gospodara svjetova i da shvati kakva su njegova svojstva savršenstva znači samo da razmisli o onim stvarima koje učuju namazu od zikrova i do od kur'anskih ajeta koje je kaže gospodar svjetova o svojoj prometoj knizi inna Allahe la jahva alaihi še'un fil ardi wala fis sama zaista Allahu ništa nije skriveno na zemlji na nebesu. Smo samo ovaj koranski ajed, kad bi ga človjek ispravljeno shvatio i on je mu razmislio, vidio bi svu veličinu gospodara svijetova. Ništa mu nije, šta? Ne ništa nije nepoznato. Zatim, ostala svojstva gospodara svijetova, da bi ga spoznao istinski, da bi ga obožao i nemo robovo preko ovog talima ili veličuga, onda moraš znati spoznati Allaha svojstva. Jedno od svojstva koje mnogi ljudi previđaju, da tako kažem, a priznaju drugo, jeste da priznaju Allahu svojstvo milosti. Allah je milostiv. Međutim, ne treba se zustaviti samo tu. Zbog čega? Zbog toga što i ljudi mogu biti milostivni prema tebi. Znači nisi primijetio da se nešto desi i da čovjek koji je pored tebe i tako Suosjećaj s tobom nekako. Ja. Suosjećaj on s tobom i kada je tjeto da te ova olakša, Boga je ti mogu pomoć pomogoviti i tako. On suosjećaj s tobom vidiš ti njegovu milost samilost spravte. tebe. Međutim, jednu drugu stvar nema. A ovo je upravo sam spomenu, da ti mogu pomoć pomogoviti. Gospodar to sve može. Gospodar to sve može, tu je razlika. Tu je razlika u obraćanju Allah, ispozna Allah i svojstava. Ja. دكالشوفيك شتاة قرآن رصم السورة بقر <تصفيق> آياتيو كلما الله بسوه إنسان نكي كاجو دبيوت الله يفيرو بيسنك أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها قال أنها يحيي هذه الله بعد موتها إلي كأناكو يبرشا وبرد يدنوك سلا وبردنوك راد كو يبيو رازورا ونشتا قال انها يحيي هذه الله بعد موتها فمدون توвихو како да Аллаху како че Аллаху оживет након што је лако све уништено девастирано и الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبست فقال усмрти 100 година затим га проживи 100 година а затим га проживи كم لبست колко се يوما وبعض يوم قال жо остао сам قال بل لبزت مئة عام نبرتف وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بقدر ذلك جوسف يوران نيسي برميل بقدر مقار تسوغ مقار تسرو Pogledaj sada kako ga mi oživljavamo, pred njim. Kako zaodjenemo kosti, meso, vena svim i kožu na to i magrad se oživio. Fa lemma tebe jene lehu, pa kad se kaže to obznanilo, ka'le a'lemu ena Allah la kulli še i kadir. Ka'le, ja sad znam da je Allah taj koji sve može. Tek takva spoznaja gospodara svjetova Porađa i ko čovjeka jaja pravi budijeti i Da spoznaš da Allah sve može. Ne tako nakon da kažeš, jel? Ne. Nego razmišljanje o ovakvim ajetima koji govore apsolutno o Allahom znanju. O apsolutnoj Allahoj svemoći. O apsolutnoj Allahoj uzvišenosti. Subhana rabbi jel a'la. Svaki put, zato ti pomijem namaz, jel? Svakodne mi to govorimo. Ali to ono što moramo malo razmišljati o tome. Slavljen je nekaj gospodar uzvišeni. Slavljen je kaj gospodar uzvišeni. Te stvari kod insana u njegovom srcu moraju probuditi određenu dozu straha pred ovako veličanstvenim gospodara. Ja. A onda se taj strah mora pretvrti u Hašije, odnosno strahu poštovanja. A na koncu u hejbe da čovjek strahoveličava gospodara svjetova, ja. da ga istinski ispoznao njegovu veličinu i da ga onda na takav način obožava. Pribjegavajući Allah tebara ki wa ta'ala. To je, što so se ti čevok robovania Allahu veličanjem. Vedutim, nam ljubav prema Allahu. Ljubav, odnosno, veličanje i ljubav. Dakle, robovania Allahu sad kanove dvije stvari stoji. Na veličanju i na ljubav prema gospodaru světov. Kaže Allah u Koranu, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهِ حِبُّ الْمُحْسِنِينَ أَحْسِنُوا Budite muhsinin, ja. činite ihsan. A ihsan je da, uradiš ono što širijat od tebe zahtjeva na najprimjerniji način. To je ihsan. To je ihsan. Prijevod je dobročinstvo kod nas. Međutim, to je malo falčan prijevod. Zašto? U pitanju misa, ona imenca, jel je li, tako? Pa mi ne možemo ona, to pojmit ispravljeno dok ne dođe sa definicije ovako. Znači da svaku stvar uradiš onako kako Allah zaprovedio na najprimjerniji i način. To je ihsan. Taj ihsan može biti prema Allahu i prema ljudima. Ehsan prema gospodaru svijetuva. Uz ispravno obožavanja Allaha, a zatim prema ljudima, uz najprimjernije obhođenje prema prema insanima. Ja. Tu je taj ihsan. Neću govori ti o ihsanu, neću ti kada Allah voli muhsenine. Allah voli one koji su muhsenini. Kad upitaš vjernike da li voli Allah, svi će ti maha ti kada da voli Allah. Rijetko ćeš naći insana, redko. teško da čovjek koji obožava Allah, kada Allah ne voli. Hele, ova nami nije samo posebej cilj, a nije cilj da ti zavoliš Allah. Ima cilj iznad toga. Cilj je da Allah tebe zavoli. To je cilj. Ali prele nego što dođeš do toga, ti moraš poduzeti korake. Moraš poduzeti određene mjere da bi došao do toga da te gospodar svijetova zavoli. Ja. Moraš poduzeti određene mjere da bi došao do toga da te Allah zavoli. Puku iskazivanje riječima ja volim Allah ne znači ništa. Jer ako nisi iskren u toj ljubavi, a pa dijelima treba pokazati, onda je bela. Zato kad na koji su načine čovjek dođe i zadobi Allaho ljubav. Kad već govoriš da voliš Allaho, da vidimo kako ćemo doći do, do Allaho ljubavi. Ti već voliš Allaho, tamo, poverovat ćemo ti. Ali imamo sad da tebe Allah zavoli. Zbog čega je ovo bitno? Ovo da te Allah zavoli, to jest cilj. Zato što te Allah neće kazni kad te zavoli. I zbog čega još, zbog toga što kad gospodar svjetova, zavoli nekog svog groba na Dunjaluku. Tada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dozove Meleka Džibrila. A Melek Džibril je iznad sedmog neba, kod Sidratul Munteha, kod krajnje granice. Grancu koju niko osim poslanika sallallam nije prešao i to je njegovo mekar, to je njegovo mjesto gdje je Melek Džibril boran. Iznad svih ostalih Meleka, iznad sedam iznad nebesa, kod Sidratul Munteha koja je krajnja granca. Ja. Allah o Koranu govori o tim grancama i spominje ih. Ja. Kad je sidr, odnosno to drvo, častveno, prekrivalo ono što je prekrival, Ne znamo što je prekrivalo. Poslanik sa vaselimu hadisu spomenuo, pisao nam taj sidr, odnosno to drvo. Kazao su bilo neke boje koje on ne može obuhatiti triječima. Hvala vidio je nešto što mi ne možemo da pojmimo svojim svojim jelogrančanim razumom. Melek Džibril, kaže gospoda što je to, A on je tu, iznad sedmog neba, Video neka veličanstvena znamenja od svoga gospodara. Vela qad ra'a min ajat rabbih il kubra. Veličanstvena velika znamenja. Kažu ulema video je tri stvari. Da je tu poslanik se u sve vidio tri izuzetno velika veličanstvena znamenja. Prvo od njih je koje je vidio Bejtul Mamur ili Kaaba Meleka. Kaaba Meleka. Da Ibrahim Selam na sedmom njabu kod Bejtul Mamura naslojnen leđima na Kaaba. Naslojnen leđima na Bejtul Mamur. Ove počasti Ibrahimu alayhiselam, kako niko drugi nije od ljudi dobio. Zbog čega? Čak počastin za meleka. Ja kažem poslanik sa selam svaki dan kod Beitul Mamura uđe 70.000 meleka od tawafe nikad se više ne vrati. A ode mali selam tu stao. Stavno kod Kabe. Uzdarivot u leđima, uznaknut leđima na Kabu govori nam jednu stvar, o to je da je dozvoljeno krenuti leđa ka ako je Ibrahim alayhis salam ukreno leđa kebi Betulama muru, Betulama mure be, keva Melika nalazi se tačno za dove kebi vertikal. Onda kažemo da je dozvao krenit leđa ovoj kebi i nema nema uto inshallah smetni. To je prvi prvi ovaj znakoznjenje. Drugo je Sidratul Muntaha, drvo. A treće je znakljenje melek Džibril. Kažem vam, melek Džibril. Onda kada a ho nazlatun ukhra inda Sidratul A on je vidio po drugi put u njegovom izvornom pravom obliku kod Sidratul Munteha. Poslanik sallallahu alaihi ve sallam. Kaj je došao sa Džibrilom tu, Džibril mu se pokazao u svojoj izbornoj formi. Melek Džibril je jedno najvjelčan stanje Allahi stvorenja. Melek Džibril, kaže poslanik sallallahu hadisu o Džibrilu, da kod muslima, ima šest stotina krila. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaj sa je vidio, kaj je zatvorio Džibril cijeli horizont u okeanem, kabel, kao sejni, evo Edna. I primako se poslaniku, sallavu sallam, nekoliko jednog luka, dva luka ili više, Melek Džibril. Takvo veličanstveno stvorenje, koje gospodar svjetova zadužio, naj, počestio ga najboljom misijom ikad od svih Meleka, to je da oži bude taj koji oživljava ljudske duše, ljudska srca. Melek Džibril donosi objav od gospodara svjetova. Poslanik, sallavu sallam, vidi Meleka Džibrila. To tu je veličanstveno tu formi sam poslanik sa 7 počešćene time, da vidi to tako veličanstveno stvorenje koje ima šeststotina krila. A gospodar svijetov spominje u Koran da je stvorio meleke sa po dva, sa po tri, sa po četiri. I kaže nam poslanik, a većina meleka je takva. Većina meleka ima toliki broj krila. Međutim, Džibril, šeststotina krila. Poseban melek. Poseban melek. Melek koji je najbolje spoznao gospodara svijetova. Melek koji najviše znao Allah, tabaraka u ta'ala. Melek koji je najljubomorniji na Allah, tabaraka u ta'ala najljubomorniji odakle ovo znam, Znamo iz hadisa kod Bukhari. Iz hadisa kod Bukhari o smrti faraonovoj. O smrti faraonovoj. Kad je melek Džibril bio tu, kaže po saniju ks.a.s. ime samo video ovo kako sam punio usta faraonova pjeskom, da mu ne bi Allah primio to. Da mu Allah ne bi primio ovo, nego pokajani po smiloval mu se. Zašto? Iz nevjerovatne i veličanstvene ljubavi prema Allahu Tebāraki wa ta. Taj melek Džibril, Upravo njega, gospodar svjetova, dozove i kaže od Džibrile, ja sam zavolio tog i tog insana, pa ga i ti zavoli. Pojme. Pojmeno. A zatim Melek Džibril po automatski prihvati i kaže, jel, Prihvata, jel? Zavoli tog insana. A onda zna šta mu je zadaća. A zatim Melek Džibril promesuje vijest o stanovnicima nebesa, o stanovnici nebesa, a to su drugi meleci. Zaista je gospodar svjetova zavolio tog i tog insana, pa ga i Zavolite. A kad se to desi, da te zavoli onih koji su gore, ta se ne sekiraje u svom odnosu s ovima koji su tu da. Ja. Tad je sve gotovo. Zato što odrezba dolazi od u dozgu. Jedna bitna napomena ovdje jeste da vidiš da niko nije donio Allahu vijest i kazao izvještaj nekih posebnih. Allah ovaj je tvoj rob. Jel, možda je on dobar kandidat za to da ga ti zavoliš i tako. Jel, radi dobra djela, trudi se i koristi. Nema toga uopšte. Tego direktno dozgo dolazi da Allah zavorio to groba. Samo govorio jednu stvar. Allah nije u potrebi za melecima i samo Allah zna ono što srca krije. Ne zna ni melece. Samo gospodar svjetova zna koji je iskri. Samo gospodar svjetova zna šta u tvojom srcu leži. I niko od ljudi ne zna. Zato nemoj da te nekad vajština zavara. Nemoj da te vajština zavara i ne nemoj da pocijenjuješ od dobra ništa što vidiš kod nisana. Jer nikad ne znaš kako je stanje nego ovog srca. Jer možda je stan njegovog srca tako da srcem veliča gospodara svjetova. A onaj ko uspi da se izdigne na ovaj stepen, da srcem veliča Allaha gospodara svjetova, takvog će Allah zavoliti. Ko se srcem veže za Allah, Kono ko što radi, radi i ima Allah srcem, ne okreće se plah negodna na ljud Kad spominje gospodara svjetova dikrin, u svemu on i sve što radi, radi zbog Allah, iskrenje u svoj namjer, takvog Allah zavoli. Kada Allah zavoli, onda mu se upišeš takav bol na zemlji. I onda se on više ne mora skirati. Ovisno su to skrivene Allahove vlije. Nemoj da te vara da ti odrađeš koje. Jer nikad ne znaš. Nikad ne znaš kako je Allah svoje vlije sakrio među ljudima. Pa da je neko od njih, jel, iskreni ovaj Allah, rob kojeg Allah voli, a ljudi na donavku ne prida nikakva posebna značaja. Znaje da je do tebe. Znaje da je do tebe, do tvojeg srca, do stranja tvojeg srca. Odnosno na koji način ti robuješ Robuješ Allahu Tebareke v Teala. Ili pak šta? Žrtviješ za Allah. Istinska ljubav prema Allaho tjera čovjeka da radi nevjerovatna djela u Allah. Ljubav prema Allaho sad. Sad te tjera da radiš nevjerovatna djela. Djela ja ti neću govoriti o djelima ashaba. Zašto? Manje više poznato i to nama zvuči kao legende. Nego ću ti govoriti o djelima ljudi koji su živjeli u naš vakat. O naš vakat ljudi. Šta su oni iz ljubavi prema Allahu žrcovali? Šta su radili? Znači, kako su Allahu obožavali, ne ga robovali iz ljubavi prema njemu? I u isto vrijeme straha prema njemu. Primjer jednog insana, jednog šeha iz uh, Tadžikistana. Prvo od alima iz Zadavskog svijeta kaže, sustrao sam se pri ne, prije nekoliko godina sa čovjekom koji je bio u svojim poznim godinama života. Oko 90 godina star. Bio sa svojim učenicima koji su došli na hađe. pa smo imali jedan svjero sa njim. I sam se interesuo za njehovo stanje, kako, šta. Pa onda ovaj čovjek počeo da govori i kaže, tokom perioda komunizma kod nas u Tađakistanu, vlast je se žestoko počela obračunavati sa, sa svima koji su imali išta svjero a sa onima koji su bili u Lema međunarodu, u narodu, imami, meš šida, ili studenti islamskog znanja itd. Vidjevši da oni nestaju iz dana u dan, sve ih je manje, i tragi se gubi, ja sam, kaže, odlučio da sačuvam svoje život. Da ga je ovaj pita, kako su ti preživio, ako su tako tamalu u Lemu, kako su ti preživio? Kaže, ja sam preživio sljedeći način. Ja sam se dogovorio sa mještanima jednog sela, A zapam ti, dobro da je sve bilo zabranito, znači, područavanje Kuranu, e, Mektebi, predavanje i tako, sve je bilo zabranito. Ja sam, kažel, dogovor napravio sa stranicima jednog mjesta, da ne oni sakriju jedan podru u svom sedu. Da mi dadnu samo hranu i to mjesto gdje ću boraviti. A ja ću za izvrat učit i područavati njihovu djecu Kuranu, Hadisima i Arabskom jeziku. Ja. Pa su, kažel, mene sakriju sakrili me, ja nikad nisam izlazio van. A oni bi navjeće u dogovorene termine svi svoju djecu dovodili kod mene. A onda bi ja, kaže, tokom noći podučavao tu djecu, Koran prije svega, zatim hadisma poslanika, sallam, a zatim arapskom jesaku. Kaj bi završio, kaže, kod njih kroz par godina, ja bi napravio dogovor sa stanovicima drugog sela i prebacio se kod njih. Za istu stvar, Za rano, ja ću vašu djeco učit Koranu, Hadisu i arabskom jesku. I ja sam, kaže, ovako upravo 60 godina služivata. 60 godina. Ova ensan, iz ljubavi prema gospodaru svjetova, njegove knjizi, ovako, robava Allah, puga njegove žrtvi. Misliš da je ovo zbog para, i vidiš da mu nisu ništa plaćali araba. Vidiš da su mu naljeno samo minimum koliko može da jede. Nema dunjaločke plate. Nema žene. Nema djece. Nije ustvario ništa na ovom svijetu. Ali je ustvario mnogo ništa za ovaj svijet. Ovakvu nevjerovatnu žrtvu može podnijeti samo onaj ko robuje Allahu iz ljubavi. Ko gospodara svijetova. Ja čovjek kad zavoli nešto, kad mu to priraste srcu, Tad on to radi i ne pita za cijene nikakve, ne pita za plate, ne pita nište. Radi. Tako se ova insan žrtvovo. I napominjem ti, on je živio u našem vaktu, znači u vremenu kad ja i ti živimo sad. Nije bio prije hiljadu godina. Sad. Podnio takvu žrtvu. ono se namjeće pitanje meni i tebi. Dobro. Kad postoje ovakvi robavi, zar kod nas se ne bi trebala javiti želja za žrtvu? Ne što da ja i ti žrtvujemo sad na ovom put. I da onda izvagamo sebe. Kajam, džespom mi od ovakvog robovanja, gospodarstvo je Zapamti, nema većeg robovanja od ovakve vrste robovanja. Da čovjek se odvoji od, od familije, da čovjek podučava Kroanu, da posveti svoj cijeli život tome. U pozne godine svog života dođe i samo to radi. Niko i ni ime ovom malimu ne zna, znjalko. nema ga na Youtube. Niko ne djeli ništa njegovom. Ne poznati. Alko da Allah je poznat. Ovakvi su kod Allaha poznati. Zato nemoj da te zavara jel, nečije poznanstvo. je da te nemoj da te da pomisliš da je neko manje vrijedan. Zato što nije poznat. Jer su poznati kod Allaha, oni je njegov iskrenji robovi. Robovi koji Allah Allaha srcem robuju. Robovi koji se ne libe da cijeli svoj život žrtvoju na povotu širenja Allaha u tebalike u ta'ala vjeri. Da rade za Allaha te tebalike u ta'ala vjeru. Ovo je jedan samo primjer. Rada iz ljubavi za Allah. Kako čovjek može da žrtvoje nešto iz ljubav prema Allah i da ostvari taj obodijet, istinsko robovanje. Da se sklone pod okrilje, da se sklone pod okrilje objave. A prije svega da se vrati na Koran. I u ovom završnom dijelu ja ću ti kazati samo nekoliko bitnih stvari kako da ja i ti, inša Allah, budemo vakvi. Zapamti, nema drugog načina osim da se vratimo u Koranu kad da se vratimo u Koranu. Ne moram misliti da je to samo neko teza neka. ja Vratimo se u Koranu to... Ne, ne, ne, ne. Praktično da se vratimo u To mislim. To podrazumim polika kada vratimo u Koranu. Prije svega da ispunimo svoje dužnosti prema Koranu. Ja ću ti ispomenuti nekoliko. Da bi ja i ti uspjeli da obožavamo gospodara svjetova. Da zakoracimo i idemo stazom ovih ispravljivih prvih generacija. Onda se u praktičnom smislu moramo vratiti na Koranu. Prije svega prva naša dužnost je slušat Koran. Zapamti. Onaj ko ne sluša danas Koran, to je mu se Jer ljudi prije nas, prije 100 godina, nisu imali priliku da slušaju Koran. Bukvalno nisu imali priliku da slušaju Koran. I kad bi htjeli da slušaju Koran, morali su otići negdje u džamiju, da poslušaju pola stranca i strancu koju neko proći i to je sve. Jer nisu imali ni interneta. Ni kaseta, ni cijet, ništa. Nisu mogli slušat Koran. Ja ti danas... Ne moraš ništa govoriti. Prover. Kako vas slušate? Priliku imaš. U audio da slušaš, kurči da imaš priliku da slušaš Kur'an. To je prva stepen za pazati. Jeste da slušaš Kur'an. Jel' alo Kur'anu govori on potom? Kaida Qur'anu fastamiu lahu wa ansitu. Kana al-Qur'an utshiya, slušaš tek. Fastamiu lahu wa ansitu. Ishtu te kante se svih dunjalačkevih stvari, ali posvjetite vrijeme slušanju Korana. Jer slušanje Korana, slušanje Allahove objave, upravo je to stvar koja je mnoga srca preokrenula. Ako, ako je Kur'an okrenuo Omerovo srce, zna je dobro da Omer, koji je iz predrasude prema poslaniku s.a.v. u startu odbijao islam, prve prilike kad je čuo Kur'an nešto se kod njega promijelo. To kaže Omer. Omer. Jedne noći kaže, kad sam izašao da pijem sa svojim drugarima, sa svojim hababima, odšao sam do njih i nikog od njih nisam zatekao kod učin. A onda sam kaže, odlučio da iz Zinata odim kod Kjabi da radim talaf kod Kjabi. Omer bio takav. Ako ne može sad ovo, hamovo. Ponavljam ti, Omer je bio tad nevjernik. Nije još primislao. Vakat je ovo Kaže Kad sam dolazio do Kjabi, čuo sam zvuk neki. Noć je u nema rasvite, nema svjetala. Ne vidi ko je. Međutim, sa približavanjem, kaže, Kjabi, skon to ko je. Poslanik se, ne, klanja i uči korava. A onda kaže, Omer, sad mi je prilika. Sada ću mu dokrati Nema nikog. Niko nas ne vidi. Dok se kutarže. I što on poziva i ovaj razlog koji u nas unosi i o, sve se pre, okrene naopako. I Evo prilike. On sam, ja sam, noć. Vždy, kad se Umir primarko, poslannik sva svemu učil suru elhaq katum elhaq, kaže Umir, da poslušam jau ujedno. V smyslu nikad nije čuo kur'an. Čujemo šta čo negovorio. Kada čuči na glas, evo prijelke, da posluša. I dokud Umir slušal suru elhaq katum elhaq, kade poslannik sva svemi uveč priklaju suri, kaže Umir, kaže, pomyslim u sebi, Ovo mora da je govor nekog vještog pjesnika. Tada, kaže poslanik sa Osimlom, provuči ajt, Wama huwa bi qavuli šair. Ali ovo nije govor nikakvog pjesnika. A zatim, kaže, ja u sredoma pomislim, ovo je neki veliki sehirbaz. Kaže, Wama huwa bi qavuli kelahin. ovo nije govor nikakvog sehirbaza, ni Onda kažem, kaže Usir Umir, pa šta je onda? Kaže, on on kaže tenzilu min rabbi l'alamin, objava s gospodara svi Kaže Umir, tada je Kur'an prvi put zakucu na moje srce. Tadi, slušajući Kur'an, slušajući Kur'an, to ono što otvorlo otvorilo srca, srce umrlo. Ono. Ovako u srce neustrašenog insana, zapamti, Kur'an će druga srca. Zato je naša koncentracija na Kur'an, pusti Kur'an. Pusti Koran da tvoje djeca slušaju Koran. Pusti Koran, slušaj! Obavezno da će ovaj vađi dužnost našaj prema Korana za slušavu Koran. Jer i džini i džinski svijet cijeli primili Islam preko slušanja Korana. Poslanik Sad Salim kad se vratio iz Tajfa, kad je u jednoj dolini otisio i daklanja namaz, najveći, namaz, učio je Poslanik Sad Salim Koran, a Allah dao da grupa džina tuda bude prolazla i dođu i slušaju Koran. Allah obio o tomu Koran. وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن كاتصميم јел на пут ли групу джина да ко тебе дођу и слушају куран. Флема хадру и калу انسту. Флема куди и вола и каумем дрид. Катспосуше ле джини куран гото. То отворило њихова срца вратили се сам народу и казали мисмо чули куран. Mi smo čuli Kur'an, nevjerovatan, veličanstvenu objavu. Unzele min bađi Musa, sišlo nakon Musa ta objava. Jahdi, upučio ide na pravi put, upučio da na pravi put. I počeli da upozoravaju druge na to i tako se Islam ušao u džinski svijet, preko toga da su so čuli Allah objava. Zato nikad nemoj pocijenjivati veličanstvenu moć koju sasvigom nosi Kur'an. Neka ljudi potencijiraju dajemo predavanje, dajemo ovo, dajemo Kur'an. Na prvom mjestu stavi Kur'an, zapraviti. Jer prve generacije su tako uspjeli. Kako je Saad ibn Mu'az primio Islam? Saad ibn Mu'az je znaju najvjelčanstvenih ashaba koji su uvijek živjeli. Ansarija iz Premena Hazređa. Kad je Musa ibn Umeir došao u Medinu, godinu prije hijdre, i područao Medinelije Kuranu, Saad ibn Mu'az, je bio onog poglavara Premena Hazređ, pod podplemena Benu Ešhel, dolazi kod svog uh, prijatelja Useida i kaže mu otići kod mog rođaka Esad ibn Zorare. Esad ibn Zorare ugostio Musa ibn Umer. Esad ibn Zorare ugostio Musa ibn Umer. Kaže, otići kod mog rođaka i recimo nek se kutariše onog, onog čovjeka. Ne otjera, ne ga protjera. Zatim Useid ne uspije u tom svojom pokušaju, nego i primisla a onda nagovori Sada da dođe pred Musa ibn Umer došel sad pred Musab ibn Umaira. Kažemo ovako: Ako ceniš svoj život, napusti medinu. Kažemo mu, Musab ibn Umairu: Ako mi samo dozvoliš par minuta s tobom, da čuješ ono što ti imam reći, ako te ja ne ubedim, znači napusti medinu. Pa on kaže: Sad ibn Muas, ja, da čujemo šta ti imaš reći. Pa Sad pa Musab ibn Umair počne da uči suru Az-Zukhruf. Suru Az-Zukhruf. Pročitaj prevod sura Zuhrf. Musa bin Umar je kada suru Zuhrf, sad bi bil na koljenima. Samo na kraju kazao kako da pređemo islam. Kako da uđemo uvjer? Nije mu Musa bin Umar držao drse, ikakav. Slušaj, ima ovo, ima ono, opet to. Ne. Samo Kor'an. Kad je Musa bin Umar saslušao Kor'an i kad je Kor'an ušao u njegovo srce i sad primio islam, Kroz šest godina samo efektivnog rada za islam zatraju su se arškal i sad i muas preservići, ali ne Korana nikad ne može pocijniti. Zatim naravno dolazi čitanje Korana, ja. čitanje Korana, koje isto tako je ja, veoma bitno. Kako zbog toga da čovjek konjača svoje srce, ja. da se udalji od, od, od griješenja, da se dala jednostavno pročetiti srce Korana. Zapamti, ako hoćeš da vidiš tvoj status kod Allaha, vidi kakav ti je status u proliku Korana. Tova blisko sa Koranom određuje tvoj sutra mesir, odnosno tvoj konačnicu i završnicu u kadu. To je to. Znači, da, naravs kad si ti je tako, vidi šta radiš. Ja, vidiš šta radi. Da li imaš veliku želju da čitaš Koran sam, zato što nema niko te okružuje pa ne moraš se ni pretvarati ništa, nego tek onako zarada Allaha da učiš i čitaš Koran. Pa onda druga stvar zbog nagradi, zbog sevapaja. Da je posljednik sallim kazao, jedan harf, deset sevapov. Oni koji su brojali harfu -e u Koranu každe da ima oko 320.000 harfova. Po Pomnožilo se sa 10 mašal, nekoliko miliona dobri djel. Kroz ja? čitanje Korana, kroz čitanje Korana. Uz to narod ide i hifze, ide obavezni i hifze Korana. Da člověk nešto ponese od Korana u svom srcu, je sutra kad dođeš na svoji dan, Rekuli posljednik sa samom tu stvar, je Uči Koran i peni tvoje mjesto je kod zadnjeg ajeta kojeg preučiš. Zapamti, neće biti vremena za pripremu. Neće biti vakta, da ponovim. Dajte mi mjese iz dana pripremi nam Korana pa da učim. Ne, nego isključiv ono što poneseš od Korana sa sobom Kabor. To će biti. Toliko ti znaš Koran na pamet. Zato gledaj da se učiniš hajr i da povećaš taj bron. A onda je dolaz jedan vađu na četvrto mjesto, to je Tedebor. Kažela u Kur'anu, a fela je tadebbaruna u Kur'anu. Zašto oni ne promisli i ne razmislili u Kur'anu? Am'ala qulubin akfaloha. Ili su na srcima njihovim katanci. Srca im zaključala. I ništa ne razumije od Kur'ana. Tadebbarin Kur'an ili razmišljanje, pomno razmišljanje u Kur'anu je ključ uspjeha i svatanja Ključ toga da Kur'an ostavi tvaga na tvoje srce. Zar nisi primitiv čovjek koji sluša Kur'ani ništa? не к какво трогало сърце него с сецу Коран. Бог чега а квал на сецу. Имают катанце него сърце. Коран не допира до него сърца, него допира само до негови уши. Табе Коран допира до пръв сърца. Може спасти катанце. Може وَمَا تَسْكُتُمْ مِنْ وَرَكَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا Kad Gospoda Svjetova govori u svoj absolutnom znanju. To su so ajeti za razmišljanje, zapamti. Ništa neće umrešati ludzko srce kao ajeti koji govori o Allahov veličini, o Allahovim svojstima. Ništa. Zat dakle, iako ti je kruto srce, iako ne svataš ništa od Kur'ana i vidiš da Kur'an ne ostavlja traga na tebi, vrati se na ove ajete koji upravo govori o Allahov veličini, o Allahovim svojstima. لو هذا القرآن على جبر لا رأيته خاشع متصدع من خاشية الله كبير ميوى القرآن وبيعب لكك من برد في هذا الفيديو دعنا سترحوا بشتوانة لأن الله مرحبا على الله هذه بشتوانة الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهاد وني الله نعم أدرغو سنك عالم الغيب والشهاد تونيك كيزنان مشتو يسcriبنك On, on zna ono što prsa kriju. I on ono što oko krišom pogleda. Šahade, I zna ono što javno pokazujete. Ovakve stvari, ovakvi ajati, to je ono što će umekšati čovjekovo srce i pomoć mu da shvati razumije Koran. I da se Koran useli u njegovo srce. Da se Koran useli u njegovo srce. Ta je tadebur, da čovjek razmišlja o porukama koje sa sobom nose koranski ajati. Takoj je poslanik se osvendem radio. Kad proučio jedan ajet, vraćao bi se na taj ajet. Proučio jednom pa se vrati osvendom. Proučio ga jednom pa se vrati osvendom. Pa Napominjem ti, ovi ajeti koji govore Allah, o Allahu, im imenima i svojstima, oni su ključ. Oni su ključi. Jer nikad se neće u srce koje je Allah, smirio, koje Allah stvorio smirit, osim kad se vrati Allah. Tamo se ono smiruje. I tamo nalazi sreću i zadovoljstvo. Samo kod Allah. Sve ostalo je tumaranje. Sve ostalo je tum Zato kad srce vratiš, Allah ositiš ushićenost, nevjerojatno. Nevjerojatno ushićenost i zadovoljstvo činjenicom da si ti musliman. Zato vidi i testiraj sebe. Da kad sutra odješ na sabah, kad kvaljaš namaz u džamatu, i kad izađeš iz džamije, i kad osjetiš da ti se te varak i vatala smilovo, i tebe upravo digo iz one tvoje posteli, i, i svoje milosti prema tebi dao ti da dođeš do džamije, vidi i osjeti opipaj pul svojom srcu. Jel sretno i zadovoljno zato što robuje i zato što je pala Allah u tebara na srcu. Ako dođeš do ovog momenta da osjetiš sreću i zadovoljstvo zbog robova Allahu, znaj da si, inša Allah, spas pod okriljem objavi. U Allahu ta'la a'lam. A sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.